Alhamdulillah Innal hamdalillah nahamduhu wa nasta'inuhu wa nasta'idih wa na'udubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثه في الدين بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعاذنا الله من البدع والضلال اخواني المسلمين اسويكم واياي بتق الله عز وجل فقد فاز المتقون يقول الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن تبعني وسبحان الله وما انا من المشركين وقال سبحانه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ndugu wapenzi baada ya Allah Subhanahu wa ta'ala na kumsalia bwana Mtume sallallahu alayhi wa, wa sallam hii yote hatuna budi kumrudishia Allah Subhanahu wa ta'ala shukran za dhati aliyetufanikisha kuiona siku ya leo na haswaa kuipata hii salati jum'a kwa jamaa na kwa wakati هذه ni فضل fadhila ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema thalika fadhlullahi yutihim man yasha wallahu dhul fadli al'azim hizi ni fadila ambazo Allah jalla fi'ala hum jalla yule amtakai na yeye ndiye mwenye kuwa na fadila za dhati fadila zizokuwa na hisabu na miongoni mwa fadhila kama hizi ni kumpwekesha Allah Subhanahu wa Ta'ala katika jambo hili. Khutba ya leo tutaweza kufahamishana na kukumbushana kuelekezana assabilu sabilun najat. Ma huwa as Ni ipi njia ya kufaulu? Njia iliyo sahihi ya mtu kuifata ili aweze kupata kufaulu ya umala yam fa wala banun illa man ata allaha bi salim siku ambayo haitokufaa lolote katika mali na wala haotokufaa watoto wako kivyo vyote watakokuwa na mali watakavyokuwa na nguvu Hawatokuwa na kibali cha kusaidia illa man ata Allah bi qalbin salim isipokuwa aliykutana na Allah subhanahu wa ta'ala haliakuwa moyo wako umeyakubali yale aliwaamrisha Allah subhanahu wa ta'ala hii ndio tunaenda kudumu ndani ya surati yusuf Allah Subhanahu wa ta'ala akasema kul ay akimwambia mtume sallallahu wa alayhi wasallam kuambia waumini kuambia waumini na waislamu ya kwamba hadhihi sabili hii Ndiyo njia yangu ad'u ila Allah njia ambayo mwelekeo ambao mimi naelekeza watu waweze kumtambua na kumjua na waelekezwe Allah Subhanahu wa Ta'ala nikilingania hivi ala basira a inaingania ninawaita watu na kuwafahamisha hali ya kuwa mimi mwenyewe ninayo elimu na ninayo ujuzi wa hii njia ana wamanitabani mimi mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam kuifuta njia hii na wote ambao katika mgongoni mwangu waweze kuandamana na mimi kuishikana na njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa Subhanallah na Allah tabaraka wa ta Ta'ala ametakasika na vitu vyote vinavyofaa kuabudiwa katika njia isiyofaa. Allah Subhanahu wa Ta'ala yuko mbali kabisa na mizimu na masanamu na njia yote ambani ni ya upotovu katika ibada ametakasika na hai hizo zipa zote wama ana minal mushrikin na Allah mtume sallallahu alaihi wasallam hafanyii pamoja na wanaenda kinyume وتعالى <سؤال> Allah subhanahu wa ta'ala wanaomshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika ufahamu ya asalaf salih anasema al-imam abu al-fidaa ibn Yakulu ta'ala li rasulih ila thaqalayn Allah subhanahu wa ta'ala anasema kumwambia mtume sallallahu alaihi wasallam kumwambia mtume wake aweze kuambia thaqalayn wa hum al-jinn wal-ins bin adam na majini anawaambiaje amiran lahu an yukhbiran nas an anna hadhihi sabil watu ya kwamba hii hi, ndio njia yangu wa maslaki na ndio njia mwelekeo wa sunati na mwenendo pia ambao kwamba ninalingania watu waweze kuifuata Wahia hiya ila shahadati an la ilaha illa allah na yengine njia ni ya watu kumtambua hapana ap, ap, ap, apasee kuabudiwa ila kwa haki au ila allah subhanahu wa ta'ala wahdahu la sharika la nyake yake, yake pasi na kumshirikisha na yeyote yad'u ila Allah biha hii ndio njia anayotumikia kuilingania kwa Allah Subhanahu wa ta'ala ala basirati ay ala ilmi akiwa anaelewa na kujua min dhalika yaqin akiwa na yaini ya dhati ya kwamba ndio njia ya sawa ghu akiwa na hoja ya kisawasawa. Hu, wa ayo mtume sallallahu alayhi wasallam wa kullu man yatab, wa kullu man tabihi na kila yoyote ambaye ataweza kumfata mtume sallallahu alayhi wasallam kwa didalik kala subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya hii allah subhanahu wa ta'ala akasema ameweza kuumba viumbe kwa ajili ya kumtakasa ndio akasema katika aya moja tusabbihu lahu as-samawati wal-ardu bingu saba zote zinamtukuza Allah subhanahu wa ta'ala na ardhi zote saba na vyote wakitajadhi bingu ikitajwa ardhi kusudia bingu na vyote vilivyomo katika bingu inatajwa ardhi na vyote vilivyomo katika ardhi vinamtukuza Allah subhanahu wa ta'ala waman fiihinna na wote bin adam wanyama na wadudu wote wanmsabihu Allah subhanahu wa ta'ala wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi na hakuna chochote katika viumbe kati ya bin adam majini Bi... wanyama na wadudu hakuna yote vinavyopatikana katika bingu wala ardhi ila yusabbihu bihamdihi Ila wa na kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala walakin la tafqahu na Ispokuwa watu hawezi kufahamu zile tasbihi na adhkari ambazo hawa wadudu na hawanyama wanamtukuza Allah subhanahu wa ta'ala kunazo dalili nyingi ambazo nao tutazitaja tutazimaliza mojawapo ni dalili ya Nabii Allahu Suleimani salam akiwa na msafara wake na Allah Subhanahu wa Ta'ala alimfadhilisha na miongoni mwa zile fadhila alizomfadhilisha ni yeye kusikia sauti ya kila mnyama na sauti ya kila mdudu mpaka anasikia siku moja katika msafara wake annamla sisimizi dudi chungu anaeleza wenzake Wawezi kuingia katika majumba zao za ile mashimo yao ili Nabii Suleiman asije akawakanyaga kanyaga haliakuwa haielewi fasemea min ba'id akasikia hiyo sauti mbali fatabassama dahi na kanu mwenye kutabasamu akicheka katika yale maneno ya si yule sisimiziku nikamlazimisha kusimamisha jeshi lake mpaka wale sisi mizi wote wakaingia katika majumba zao ndipo wakaweza kupata nafasi ya kupita tofauti mimi na wewe ambao hata hi huruma iliyozungumziwa hapa kabla nisimame ukimwona mrudu wewe ni kukanyaga tu unamwona ana hana hatari yote wala hana haki ya kuishi na baisikeli yako unapita tu naona wamepenga safari wana msafara yao hujini msafara nini roa fanyaga tu kiendaza. Umemwona ameanguka ndani ya maji hata kumsaidia tu kumtoa ndani ya maji mweke kanda tembea ende zake unaua wala hata umjali kila mnyama na kila mdudu ana haki isipokuwa idatajawazal haddi akipita mpaka ndio sasa Hatua inachukuliwa kwa ajili ya hii akasema Allah subhanahu wa ta'ala wa in min shay'in hakuna lolote katika wadudu wanyama illa يسبحون بحمده ونمسبي الله سبحانه وتعالى ولكن لا تفقهون تسبيحه isipokua hatufahamu hao anasema nini Nando sababu asubuhi wewe katika hadithi mtume sallallahu alayhi wasallam ngani hadithi mtume sallallahu alayhi wasallam Anasema iliyopokelewa na abuhureira radhiyallahu anhu Lau annakum tatawakkaluna ala Allahi haqqata wakkalih haqqata wakkalih la razaqakum kama yazqu tuir taghdu himasan wa taruhu bitanan law kweli mnamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala haqqi yakum tegemea haqqi yakum tegemea la angeweza kumpatia rizki kama yazqu tuira Namna anavyo anavyomruzuku ndege tagdu himasan anarauka asubuhi macho mapema kabisa Hakiwa yuko njoo matumbo yake hamna doroto wataruho bithanan na wakati anaporudi katika nyumba yake anarudi wakati amejaa matumba ndege lini usheimuona mweka panga hapa anaenda kutafuta kuni kwa suaka yetu nini Lino semuona ndege ana duka lake anauza apate limh yapate faida Kauza apate limh. Lino semuona ndege yuko na ofisi yake na kompyuta na nina anafanya kazi japate mshahara mwezi mshahara. Na hakuna siku wallahi ndege ashalala njaa. Bali na sisi tunaona anapiga kelele asubuhi, ah nimesikia kelele za ndege ndio nkaamka. Ee, umesikia kelele na ndege? Hiyo ni tasbihi ambayo hauelewi anamuomba Mwenyezi Mungu kabla hajatoka katika kiota chake anamtambua ukubwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kabla hajatoka katika kiota chake kisha we unasema anapiga kelele mmemsikia pigo kelele minkam zinduka kusingizini. na we ukazinduka ukatoka hata fajri huja swali. hata kusema alhamdulillah alladhi radda alayya ruhi wa aafani fi jasadi wa adna Namshukuru Mwenyezi Mungu aliyenirudishia roho yangu tu katika mwili wangu na akanipa afya katika mwili wangu na akani akanipa ruhusa ya mimi kumtaja na kumtambua ndiye Mungu pekee hujasema Wala dua ya kusema tu mpaka mtoto mdogo ndani ya madarasa anejua hmm? Alhamdulillahil ladhi Allah ahyana baada maamatana wa ilehi kushukuru Mwenyezi Mungu sifa zote anastahili Allah subhanahu wa ta'ala alienfisha kisha akarudisha nini akarudisha maisha wa nushur na kope tutafufuliwa. hujasema huja sema maamka mbio umetoka angalia vile hao wanaweza kumtukuza allah subhanahu wa taala ndugu wapenzi wallahi ha maneno ni mengi tukianza kuzungumza hatutazungumza yote muda ni mfupi kabisa ambao hatuwezi kuyasimulia haya yote au hizi fawaidi zote tukazimaliza kwa wakati mmoja lengo na shabaha. nabحث عن tariki saada. السعاده ونبحث tariki الطريق السليمه tunai njia iliyo sawa ndo الله njia Allah Subhanahu wa Ta'ala akieleza hadi sabili ad-dira ila Allah ila akhir al-ayaat kisha akasema Allah Subhanahu wa Ta'ala katika surah al-Fatiha tunaisoma kila siku ihdinas-sirata al-mustaqim sirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdoobi alayhim wa lad-daallin عبد الرحمن بن ناصر السعدي اي دللنا اهدنا اي دللنا وارشدنا ووفقنا للصراط المستقيم توونغوزه نتوونيشيه نجيا ilio sawa ni njia وهو الطريق الواضح نا ننجيا ilio wazi kabisa al musil ila Allah subhanahu inayotufikisha mpaka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala wa ila jannatihi na inatufikisha mpaka katika janna ya Allah Subhanahu wa Ta'ala wa huwa ma'rifatul haqqi wal 'amal bihi nayo hi njia iliyo sawa ni mtu kuijua haqqi na kuyafaa wal 'amal bihi na kuifanyia kazi hii njia bimaana kuipata hija ya haqqi ma'rifatul haqq kuya kuifahamu haki, kuijua haki ni ipi wal'amalu bihi na hii haki uweze kuitendea kazi. Kisha kasema fahdina ila sirati na utuongoze katika njia ambayo kwamba amba, wahdina ila sirati wahdina fi utuongoze ila sirati mpaka ile njia iliyo sawa Wahdina hদিনী fi utuongoze ndani ya hiyo njia Utuongoze utupatie mwelekeo kuifikia hiyo njia ya sawa na baada ya kuifikia hiyo njia ya sawa ndani yake pia utuoongoze utuoongoze tujue haki wake. ni upi akasema fal ila sirati basi kule kuelekeza mpaka kule katika njia ya haki Aluzumu au luzumu, al -luzumu din alislam ni mtu kujilazimisha na dini ya Uislamu Watarki siwa na kuachana na mambo ambayo kwamba yakokando na mbali na Uislamu minal aladiyani al batila kutoka maana na dini ambazo hazifai walhidayatu fisiraq nayo kuongoza ndani ya hiyo njia ya haki baada ya kuipata tashmalul hidayat li jamii itafaswili. Hii imekusanya muongozo wote kwa ukamilifu ad-diniya muongozo wa kidini ailman wa amalan kielimu na kimatendo fahadha duaa akasema imamu imam hii ni dua ambayo kwamba kwa amba, man ajma al ade, ajma al adiya iliyokusanya dua zote kwa jumla wa anfa'aha lil abdi na ikaan ni zaidi kwa nje Aladhi wajaba alal insani an yadua allah bihi fi kulli raka'atin min min salatihi mtu kuomba kila wakati hasa katika swala yake ndio sababu ikawa mwenye haja isoma suratul fatiha katika swala yake hasatan katika kila raka' inakuwa ni Yeyote ambaye atakosa kuisoma sura al katika raka'a yake inakuwa ni baath ile raka'a lazima airudie isipokuwa yule ambaye kwamba atakuwa ameswalishwa na imam yule ambaye kwamba amempata labda mtu amekuja kuchelewa wakati baada na ingemskitini imamu asharuku akaja akapata imam yuko ruku katika, na yeye fakira'atu hu kira'atul basi kisomo chake kimechukuliwa na Kisomo cha imam lakini اذا kana munfaridan lakini atakapokuwa swali peke yake na akakosa kusoma suratul fatiha katika katika rak'ah yoyote ile rak'ah haizingatiwi na ndio akasema hapa ikalazimu kila mtu aweze kuisoma hii dua li anna ajma'an min al Ndiyo imekusanya dua kwa jumla katika kijumla imeweza kusanya mambo yote ndio ikawa ni yenye kujadiliwa katika kila raka swa, ndani ya swali ya mtu Dugu wapenzi haya yote ni kwa ajili ya mtu kuitafuta haki akasema Allah subhanahu wa ta'ala wa anna hadha sirati mustaqim wa anna hadha sirati mustaqim fattabi'uhu fa ولا تتبعوا السبل فَتَفَرَّقَ بِكُم عن سدني ذلك وصاكم به لعلكم تتقون ndani surah al-an'am baada Allah subhanahu wa ta'ala kutaja zile ahkam ambazo mtu anafaa kushikamana nazo na akaposema kwamba wa anna sirati sirati Hii na haya ambayo kwamba nimeweza kupeana kama mwelekeo ndio njia yangu iliyo nyoooka kabisa fattabi'u basi fuateneni na hii njia na hii njia wala tattabi'u subul na wala msiweze kufata vijinjia kando kando ya hii njia fatafaraka bikum an sabili Hivi vijinjia kando na njia yangu mustakim, zikao ni zenye kumweka kando zikamtenganisha na njia yangu dhali kumwasawaku mbi huu ni wasia ambao ninampatia na lao mtaweza kuipata na kushikamana nayo la'anakum tatakuna bila shaka mtaweza kuipata utamoni Allahu almustaqim الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله والصلاه والسلام على رسول الكريم وعلى اله ومن تمم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اما بعد دوك واpenzi انسمع الامام سيدي ketika tafsir ya hiya هذه الاحكام وما اصبحها مما ن mima bayana Allah hizi ahkam ambazo amezitaja Allah subhanahu wa ta'ala tulizosema hizi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala baada kutaja hizi ahkam zote kisha kaja na wasii akisema hii ndiyo njia yangu muweze kushikamana nayo ni sema Sidi baada Allah subhanahu wa ta'ala kubainisha hizi ahkam fi kitabihi wowazahoe katika kitabu chake ambaye ni Qur'an na kisha akazibainisha vizuri kwa hoja yake au kwa watu wake akasema hiya siratul lahi almusil ilayyo njia ya Allah Subhanahu wa taala inayomfikisha mtu mpaka kwa Allah Subhanahu wa taala na ila dari karamatihi na inamfikisha mtu katika njia ya ukarimu wa as-sahali ulio mwepesi na mfupi kabisa litanalul fawzu wal falah ili mtu aweze kupata kufaulu na kufuzu watundrikul amala wal afrah na piyemweze kupata amani njema na mweweze kuwa na furaha wasurur na pamoja na furaha wa tarku mukha, wa mukhalafa naz, nazo zile njia ambazo kwamba ni kinyume na hizi li hadha al tariq yahi njia ya Allah subhanahu wa ta'ala tudhllukum anhu hizi njia ambazo akasema wala tattabi'u subul fatafarru ka bikum an sabili msiweze kupatana na hivi vijinjia vya kando kando mtaweza kumtenganisha na njia yao akasema hivi vijinjia tudhllukum anhu vinampoteza nyinyi kutokamana na njia ya Allah Subhanahu wa ta'ala fa idha dalaltum fa mnapopotea an-sirati al-mustaqim na njia ambayo kwamba imenyooka fales basi mtakoa mmepotoka kabisa Ila tariqatu tuisuru ila al Ispokuwa mtaweza kuifuata njia ambayo kwamba inampeleka katika moto wa jahannam na umezungumziwa kabla nisimame mafabia ya jahanna mambo ya jahanna Imezungumziwa ikao umekosa kuifata ya haki basi utaipata njia ya jahanna kasema allah subhanahu wa ta'ala inna hadainahu msabila in mashkurin wa in makfur tunemuongoza huyu mwanadamu Wahadainahu hadainahu najdain tumemuongoza katika njia mbili ai tumempa njia mbili achague ni gani ambayo anaona inamfaa imma shakiran wa imma kafura imma aweze kuipata njia ya haki sabilun najat njia ya kufunuzi na kufaulu awe katika shakiran awe miongoni mwa kushukuru kuifuata hawa imma aifate njia ya jahannam wa masiruhu jahannam wa masiruhu sahir mwisho wake ni moto wa jahannam akao miongoni mwa wale wakofu kasema allah tabaarakataala kama insha afa yu'min waman sha afalyakfur yuazi wazi wakati nafasiri aya hii anasema anayependa aweze kuamini anayetaka afanye nini afkuru lakini al amru laysa hakka amri si kwamba ni hiari yako ya wewe kusema ukitaka amini ukitaka kufuru la anakuamini anakuambia amini uweze kuyapata mazuri na wewe kufuru famansha falyafuru naitaka basi ni akufuru kisha ajionee matokeo ya kufuru ni nini amini, aweze kuamini ajionee thawabu na faida ya kuamini ni nini inna ahtadna naran lidhwalimin sisi tumeweza kuandalia wa madhalim adh-dhalimul wale ambao wanaenda kinyume na amri ya Allah Subhanahu wa ta'ala shirikina naran Allah tabaarak wa ta'ala ameweza kuandalia moto wa jahanna Kasema fa innakum idhan fa innakum kwa hakika ya nyinyi wakati mtakapokuwa mmekosa kuipata njia ya mwelekeo ambayo kwamba Allah Subhanahu wa ta'ala bayana lakum amen bainishia na kumwekea wazi amalan ilmana wa amalan kielimu na pia kimatendo tunasema sutum minal muttaqin mtakapofatana na hiyo njia basi nyinyi mtakuwa miongoni mwa wale ambao kwamba wemcha Allah subhanahu wa ta'ala wa ibadullahil muflihun na waja Allah subhanahu wa ta'ala ni kufuzu na kufaulu wa wahada sirat wa kana wenye kuifanya njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni njia moja kabisa wa adhafahu ilay anasema Imam Sedi Allah Subhanahu wa Ta'ala ameiegemeza njia yake yeye mwenyewe وهو المعين ان الله سبحانه وتعالى ndie anayekiza mtu katika قسم الله سبحانه وتعالى ومن يتبع غير غير سبيل المؤمنين لواليه ما تولى نواليه ما تولى ونصليه جهنم yeyote atakayechukua njia ambayo si Allah Subhanahu wa Ta'ala basi Allah Subhanahu wa Ta'ala atakusukumia huko kule ambako imani yako na nia yako imeelekea lakini jua mwisho wake wa nuslihi jahannam mwisho wake ni moto wa jahannam moto wa jahannam lakini atakayechukua njia ya haki fa masiruho aljanna mwisho wake inakuwa ni janna kisha akasema almamu Said, "Hii Allah Subhanahu wa Ta'ala huwasaidia wale ambao kwamba wanamtalla Allah Subhanahu wa Ta'ala lisalikina ala sulukihim." Hii ni kwenda mbiyo katika zile njia zao zikiwa ni njia za kumtambua Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siku nyingine nikipata nafasi za kuja kuendeleza hii hotuba namna kwenye tumesimamia katika hii njia sabilun najat sabilun najat njia ya kufaulu na kufuzu ni njia ambayo kwamba imeweza kutamaniwa na ibilisi katika kila hali na katika kila njia tukimalizia au katika kikomo chetu cha leo ni hizi ayati katika suratul a'raf Allah Subhanahu wa Ta'ala akisema kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam Wakati huu ukiwa ni wakati wa dialogue baina ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na Iblis al-mal'un al min rahmatillah Dialogue na conversation baina ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na Iblis ambaye amepata la, na laana za Allah Subhanahu wa Ta'ala Akasema قال فبما أغويتني لا أقعدن لهم سراطا مستقيما ثم لأتينهم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال فرجمنها مدؤما مدحورا لمن اتبعك منهم lam la anna jahanna maminkum ajma'in nasema Allah subhanahu wa ta'ala akimwambia ibilisi baada ya ku amekata rahma amekata tamaa ya fakir amekata tamaa na za Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kutolewa katika janna ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Fabima aghwaitani kwa yale yote ambayo kwamba nimeweza kuyapata kanifanyia ewe Allah Subhanahu wa Taala la aqudanna lahum sirata almustaqim hawa wajawapo wanaofuata njia ya haki sabili nnajat mimi nitawakalia katika njia yao kama wale kutoa tariqi wale waizi ndio wale waizi wale wanaopiga ngeta mtu anakanjiana akungoje ukipita na mali yako pesa yako nini anakunyang'anya na ibilisa nakaa katika njia kule kupatia taswish ili usiweze kufaulu kaingia katika janda. Kasema nitakalia katika njia zao hii njia ya haki mimi nitakaa kuwashika hawa watu wako hawa waja sirata almustaqim. thumma la'ati annahum min baini aydihim nitawatokezea mbele zao wa min na pia nitawatokezea nyuma yao waan aimanihim upande wao wa kulia nitawatokezea wancha wa anchama ilihim na pia upande wao wa kushoto bado nita nyanja zote ibilisa amekuzunguka ukiangalia mbele nyuma kando kando basi ibilisa kona wewe tu napigania angalau uweze kumpata Kicha akasema wala tajidu aktharahum shakina hauta wafata wengi wao wakiwa na kutambua waki ewe Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala kamam minha nenda toka katika rehema za Allah subhanahu wa ta'ala hali ya ku umenyongeka kabisa na akasema lamantabiaka na wote ambao kwamba wameweza kufuata wewe minhum la amla an jahannam nitawajaza jaza ndani ya moto wa jahannam na moto wa jahannam haujai wakati unaweka unauliza halim mazid je kuna wengine haujaji haujaji na kusema la amla anna jahanna minhum nyote mtamkusanya na mumojaze katika moto ajma in kwa kwa jumla inshallah tupate nafasi siku nyingine allah akitujalia katika uzima tutakuja tuangalie ahli salafa wana nini katika hizi ayati wa vipi katika ufahamu wao katika hizi aya. Lakini elewa kwamba kuna vita baina yako na ibilisi katika 70 nne za. Katika njia ya kufaulu kuna vita baina yako na na, na na baina yako la Allah subhanahu wa ta'ala lakum aduva aduva. ni aduun nyinyi ni katika hali na ftahiduhu aduwa na mweze kumichukua ni adu. Amekuenea adui katika kila hali. Wallahi hatuwezi taja sahihi. Ni hali nyingi sana ambazo ibilisi amekona katika ni adui. Wewe wakati unapo umeoa, umeoa, unaposhiriki tendo cha ndoa na mke wako pasina kuomba dua na pasina kusema bismillah, wallahi unashiriki na ibilisi. Unashiriki na ibilisi wakati wakati unaposhiriki na ibilisi unaenda unazaa mtoto msumbufu. Nashangaa, mtoto kama ni mtoto, mama anatusi mtoto upande wa baba, kama ni baba anatusi mtoto upande wa mama. Sasa nani mkwe ni? Nani mkwene? Hii ni kazi ya ibilisi. Ni kazi ya ibilisi. Ndugu الله wa وتعالى Subhanahu wa ta'ala السلون على malaikatahusalluna ala, ala nabi ya ayyuhalladhina amanu عليه alayhi wasallimu wa اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم نعم حميد على محمد وعلى ال محمد كما على ابراهيم وعلى ال ابراهيم نعم حميد مجيد وارض اللهم على الخلفاء من ابي بكر وعمر و عثمان وعلي وانصار صحابه رسول الله اجمعين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذ شرك والمشركين صلى الله بالكوحدين ربنا آتنا في وفي الاخره حسره عذابنا وبفضل للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك قريب مجيب الدعوات وياء قد حاجتنا فسميع الدعاء بعد الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وائذ القرب وَيُنْذِرُهُمْ حَنِيثَ فَشَا إِوَالِ الْمُنْفَذِ وَالْبَاقِي يَعِنْدُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَيَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ